Köszönöm eket Bányai Géza vagy Ő és Kolondzia Gáborral. Hölünk itt ma már a stúdióban. Mai vendégünk Ladányi János, szociológus, egyetemi tanár, és témánk, kiinduló, témánk legalábbis a hatodik kerületi e, zűrös történetek. Hát igen, nevé nevezve a spekulációnak mondhatnám, Eléggé közismert téma, mert évek óta harcolnak érte a civilek, első helyen az óvás Egyesület egyébként, aki felvállalta évekkel ezelőtt a magára hagyott és a bontástól fenyegetett város és Terézváros értékeinek a védelmét. Egyébként hozzáteszem a hivatásos szakmá, szakmár képviselő szervezetek helyett, akik a fülöpját nem mozgatták, például a Magyar Társaság is, bár kezdeményeztem, hogy kéne valami félle módon nyilatkozni, de ez nem történt meg. Visszatérve. Több alkalommal találkoztunk a király 24-előtt a 2023 és egyéb más alkalmakkor, amikor a leszállámítás alatt lévő Tervezváros, meg az Erzsébet városnak az értékeit próbáltok védeni több kevesebb sikerrel. E, igazándiból ez egy elég rém történet, e, erről már volt szó ebben a műsorban, hogy Budapestnek a legnagyobb értéke, értékei azok, amelyek a, a, a nagy gründolás időszakában, tehát a, a, a dualizmusban jöttek létre, tehát az eklektika, az hallatlan érték Budapesten, és minden egyes épületér kár, amit elveszítünk. Na most egy nagy üzemben folyt, talán, hát nem tudom, mondhatnám, múlt idődben, a 6 hetedik kerületben, és most úgy tűnik, valamilyen kulminációs pontjához érkezett az ügy, tehát a, a újságok első-második oldalára jutott ez a dolog, tehát oly mértékű vá, váltabb volt rány, hogy már a politikát is elérte. Ladány János nem nagyon régóta foglalkozik ezzel a. Kérdéssel, te egyáltalán hogyan közelítenéd meg ezt a problémát? Hát én valóban nagyon régen foglalkozom ezzel. Én annak idején már az önkormányzati és a szociális törvények körüli megalkotása körüli vitákban is minden lehetséges helyen elmondtam, hogy az az önkormányzati rendszer, ami Magyarország kialakuló férbe volt, és azóta most már lehet látni ennek a hatásait is, az egy zsákutca. És ezt valóban már a 80-as évek legvégén, a 90-es évek el, elején elmondtam, arról van szó, hogy ez az egész önkormányzatiság egy tipikusan harmadik utas gondolat. Mindig akkor merült fel a két világháború között, aztán a második világháború utáni koalíciós időszakokban, aztán 56-ban, és aztán akkor, amikor a rendszerváltásnak a lehetősége felsej még nem gondoltuk azt, hogy ez a mi életünkben megtörténhet, hogy az oroszok kivonulnak Magyarországról, de azért már lehetett Tudni azt, hogy megingott a pártálam. Tehát mindig ilyen, ilyen vákumhelyzetekben és, és olyan helyzetekben, amikor keresztúthoz érkezett az ország, akkor merülnek fel ezek a harmadik utas gondolatok, ami egy középút a mondjuk a szovjet rendszernek a a túlzott centralizáltsága és, és autoritér bürokratikus volt és a nyugati önszabályozó piacmodell között. Na most, hát akkor is volt ebben sok probléma, de hát a, akkor, hogyha van egy túlcentralizált területigazgatási, területszervezési rendszer, akkor ezek nüanszti problémák, hogy ugye, amik felvethetők ezzel szemben. Minden, ami oldja ezt a túlzost, túlzott centralizációt, arra azt gondoltuk, hogy az jó. Na de e, akkor, amikor ez e, valóságos lehetőségé vált, hogy Magyarország elinduljon egy puha diktatúra felé, demokrácia felé és egy centralizált távgazdaság felé. Egy piacgazdaság felé, akkor ezek a kompromisszumok meg ilyen megoldások azok nem egyszerűen feleslegessé, hanem akadályá váltak. Eznek az egyik legtipikusabb problémája az önkormányzati rendszer. Na most, ami ehhez a problémához kapcsolódik, mert azért szeretnék eljutni ide, ne féljetek tőle, hogy nem fog sikerülni. Az az, hogy ugye az önkormányzatok vagyont kaptak, nagyon hatalmas vagyont kaptak, hát mindenek előtt megkapták az egész állami lakásállomány szétletosztva az önkormányzatok között. És az volt az elképzelés hogy gazdálkodjanak ezzel a vagyonnal. Én ezt nem értettem már akkor se, hogy miért várjuk el egy tipikusan nem piaci szereplőtől azt, hogy tulajdonos módjára gazdálkodjon a vagyonától. És én azt gondolom, hogy a problémák innen eredtek. Itt nem egyszerűen korrupciós ügyekről van szó, mert korrupciós ügyek máshol is vannak, hanem ez egy olyan rendszer, ami szinte szükségszerűen termeli ki a korrupciót, gondoltam. És aztán én ezt le is írtam időről időre, 8,5 évvel ezelőtt, ha jó mondom, 2000 nyarán írtam egy cikket erről, ami e, e, e, e, ezt megpróbáltam a, addig földgyűlöm lett tapasztalataimat leírni, és hát ennek a lényege az volt, hogy mindegyik önkormányzat a, ugye arra törekedett, hogy túladjon a rábízott vagyonon. Ez e, e, Mondjuk Budai zöldövezetbe levő önkormányzatoknál a, a, ezeket a zöld területeket igyekeztek okay. minél nagyobb mértékben kiárusítani. Ott, ahol e, az úgynevezett Barnazónában nagy iparterületek szabadultak föl, ott teljesen ötletszerűen nőttek ki a földből mindenféle városrészek tervezés, minimális tervezés mellett. A, és hát ugye ezekben a belső pesti kerületekben, amik hát elég sűrűnben voltak építve, nem nagyon tudtak más csinálni, mint bontottak. Na most hát ennek mindenféle hatásai voltak, egyrészt a város pusztulásra nézve, amiről Gábor már beszélt, de már vissza kellene még térni másrészt pedig a, ö, ö, a szociális hatásai, és engem annak idején ez érdekelt, Jó. a legjobban szociológusként a szociális hatásai is tragikusak ennek a dolognak. Jó. Én szeretném, hogyha a mai beszélgetésben erre a, a szociális oldalára erősebben kitérnénk, mert ö, ugye a műsor jelegéből fakad, hogy a városrendezés, építészeti urbanisztikának ezek a hagyományos szempontjai nálunk erősebben dominálnak, vagy éppen jogászi felvetések vannak ugye az önkormányzatisággal szemben. De a szavaidból én azt érzem ki, hogy itt 20 évvel ezelőtt, vagy 18 évvel ezelőtt létrehoztak egy olyan konstrukciót, ami inkább jogi, konstrukció volt, és ez a hát nem tudom, én szoktak ma miért, hogy hatásvizsgálat, meg nem tudom miket mondani, de valami hiányzik mögüle azoknak az embereknek a, a hogy mondja, a viselkedés kultúrájának, vagy annak a rétegnek a a, ami nem egy jogi kategóriák gondolom, inkább szociológiai, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy pszichológiai, hogy az emberek hogyan viselkednek adott helyzetben, mint ahogy mint hogy említetted, hogy egy, ez a konstrukció mondjuk melegágy annak, hogy a rábizott vagyonnal korrup módon fognak bánni. De ez nem szükségszerű igazából, de mégis így történik a magyar helyzetben legalábbis. Hát a két dolgot mielőtt a szociális problémákról beszélünk, mert én ezt tartom a legfontosabbnak, meg ez, ezt talán egy kicsit értek. Hát, tehát én azt gondolom, hogy jogilag sincs rendben ez a konstrukció, mert ugye az, hogy a, a gazdálkodási, a hatósági és a, a, a képviseleti a funkciók ilyen ez kever, keverednek, mm. Ezért azt gondolom, hogy jogilag is problematikus és hát számos esetben ez, ez mindenféle jogilag is megkérdőjelezhető helyzeteket teremtett. A másik, amit mondanék, hogy és ezt nagyon fontosnak tartom. A, a, a, ebben a rendszerben amikor egy tipikusan nem piaci szereplő, mert az önkormányzatok azok azért hozták létre őket. Hogyha, mert a piacnak vannak vannak olyan területek, amelyeket a piac nem tud, vagy nem tud megfelelően ellátni, mondjuk például a szegények minimális lakhatásáról igen. való gondoskodás, az tipikusan ilyen, de hát is a műemlék, a, a, a műemlékvédelem is ilyen. Igen. A műemlék, a piac az egy nagyszerű dolog, de nem jó mindenre. És hát erre egy modern piacgazdaságban mindenféle piaci intézményeket hoznak létre. A helyhatóságok, azok tipikusan ilyen intézmények. Na most, ha tipikusan nem piaci szereplőtől azt várjuk, hogy gazdálkodjon, vagy ingatlan spekulációval foglalkozzon, hát ugye az egyrészt egy az érteni kell. Másrészt pedig ugye a, a, egy tulajdonos az nem azért nem fogja eladni a, az, az ő ingatlanát a piaci árnak a töredékéért, mert annyival tisztességesebb, mint egyik vagy másik magyar hűnkormányzati képviselő vagy polgármester, hanem azért, mert az ővé és nem őrült meg. Uh -huh. De hogyha azt várom, hogy tulajdonosként viselkedjen valaki, aki nem tulajdonos, akkor azt gondolom, hogyha csak nincs különösen tisztességes és különösen fedhetetlen emberekről szó, és hát azért mégsem épülhet egy rendszer arra, hogy itt csupa szentek vannak. Uh -huh akkor azt gondolom, hogy ez törvén, törvényszerű, hogy valami hasonló alakuljon ki, mint ami, ami, ami Magyarországon az önkormányzatok esetében kialakult. Nevezetesen az, hogy az önkormányzatok felélték, elherdálták a rájuk vízot, vagyoknak a, De nem, a nevezik. nem a többségét. Ő gazdálkodtak vele, Igen. de nagyon rossz gazdái voltak, a, a nagyon rossz gazdái voltak, mondom én, és amit mondok, ez nem semmiképpen nem egy jogi minősítés, elindultak ezek az, elindult végre, elindultak végre ezek a jogi eljárások, majd be kell várni, hogy ezek végig menjenek, reméljük, hogy Tényleg végig fognak menni, és nem fognak a kis halaknál megállni, mint az kis hazánkban szokott történni. Én nem szeretném a dolgot az előtt minősíteni, különösen azért, mert én ehhez nem értek. De hát tény, és ugye szociológusként én a végeredményt nézem. Tény, hogy Magyarországon, ahol az egyik legmagasabb volt az állami tulajdonú lakásoknak az aránya ma, az Európában az egyik legalacsonyabb, hanem a legalacsonyabb. Csak harmadik világban vannak olyan országok, ahol ilyen alacsony az önkormányzati bérlakásoknak az aránya. Tény, hogy még mindig több önkormányzati lakást bontanak és értékesítenek, mint amennyit, épít, mint amennyit építenek. Tény az, hogy az állam, az állami és az önkormányzati szociálpolitika Szinte tehetetlen egy ilyen válság szociális hatásainak a kezelésével, hogyha nem állnak rendelkezésre szociális bérlakások. És hát, az, és tény az, hogy ez nem egy helyen történt meg, hanem nagyon sok helyen történt meg. Tény az, hogy akkor, hogyha mondjuk a választások után Más ö, ö, ö, színű vezetése lesz egy önkormányzatnak, akkor ez nagyon keveset változtat azon, amit láttunk. Mm -hmm. Hát itt most már minden elképzelhető vari, variációt láttunk, akár csak, mm -hmm. csak Budapesten, mm -hmm. ugye? És hát nincsenek nagyon nagy különbségek, én nem érzékelek nagyon nagy különbségek a különböző Ez nem világnézeti Úgy hogy látszik, hogy ez nem világnézeti. De akkor se történik semmi lényeges változás, hogyha van egy ilyen földcsúszamlásszerű változás a, a választási eredmény, mint a legutóbbi önkormányzati választásokon voltak. Tehát úgy látszik, hogy itt nem arról van szó, és én itt ebben nem akarom csökkenteni az egyes szereplőknek a jogi felelősségét. Nem is az én dolgom, hogy ezt minősítsem. De úgy látszik, hogy itt valami nagy struktúrális problémáról van szó. Most, na, ha egy ugrással én szeretnénk Igen. meg ugrani bele az hatodik öletbe, és, és aztán majd egy kicsit egy másik távolban, még egyszer majd kiugrani. Tehát az egész városrombolást ne csak ilyen építészeti, város strukturális, hanem a benne élők helyzetéből, mint egy szociális problémát, sőt, a jövőre nézve mi fajulhat az a fajta hát, hogy mondjam, tudatos vagy éppen tudattalan fejlesztés, ami folyik. Ennek milyen eredménye lehet. De ha jól értettem a, a, a szavaidat, az a jogi helyzet, ami létrejött, az tulajdonképpen Ö, ö, visszaemlékszem arra, amit ez a Verók polgármester védekezésről hozott, hogy ők tulajdonképpen azért adták el annyi ér, mert hát annyira volt értékelve a dolog, tehát ők a papírforma szerint ö, a világ felé úgymond helyesen jártak el, és hát ők ugye ilyen értelemben fedhetetlenek, mert nem gazdálkodók olyan értelemben, mint ahogy ezt az ember szélesen elválnak, a legjobb áron adja el, mivel ők csak egy testület, ők fölértékeltették, és hát pont annyira értékelték, és ők azt eladták, és a többi nem az ő dolguk, és különböző, és nagyon sokat kellett volna fizetni, a fel akarják újítani, jó volt megszabadulni az egész tör, és ők feltetetlenek. Körülbelül ez volt a számomra, ez jött ki az ő Igen, ]heből. és ez nagyon fontos, Igen. és egy, egyébként ebben sok igazság van, amit a polgármester úr mond, még azt is hozzátette, hogy hát honnan is értenének ők ehhez, ők -e uh -huh. ezt nem értenek, ők nem tudják, hogy az. Uh -huh. Na most, hogy ez jogilag mennyire állja meg a helyét ez a védekezés, én, én, én, én, én nekem az én, ilyen állampolgári jogérzékem azt sugja, hogy, hogy ez problémás lehet, Olyan. de hát ez, ez teljesen mindegy, hogy én erről mit gondolok. Uh -huh. Még egyszer elindultak az igazságszolgáltatás elkezdett dolgot, majd valamire jutnak. De ugye, ha ez igaz, amit a polgármester úr mond, vagy ennek csak egy része igaz, amit a polgármester úr mond, hát akkor az a legfényesebb bizonyíték annak, amit én állítok, bizonyíték, hogy, hogy, hogy hát olyanokra, akik se nem ért hozzá, e, még csak nem is nagyon ez a dolga a, a polgármester szerint, hát arra nem bűn. Rábízni ilyen, rábízni ilyen vagyont. A ez nem áll ellentétben azzal a küldetéssel ami a polgármester és az önkormányzati képviselőknek a küldetése, mi szerint hát inkább gyarapítani és fejleszteni fogja azt a területet, mint Olcson, hát, ezt hívják dolgok. hűtlen kezelésnek, uh -huh. mindenféle viták vannak uh -huh. ezzel, hogy ez itt megáll, vagy nem áll meg. Magyarországon annyi amatőr jogász van, úgyhogy én nem szeretnék beállni ebbe a, a sorba, vágas. hogy mindenféle butaságokat mondjak olyan dologról, ami ez nem értek. Különben is azt akarták az én jó szüleim, hogy jogász legyek, és én nagyon erősen ellenálltam ennek a dolognak, és ezért semmilyen. Ilyen, na, szóval inkább beszélnék én erről a És Én azt gondolom, hogy, hogy amikor én ezt 2000 nyarán leírtam, ezt a dolgot, akkor igyekeztem provokatívan fogalmazni, és hát persze voltak mindenféle benyomásomai és tapasztalataim, de, de hát nem tudtam olyan pontosan ezt a dolgot, mint amennyire ez most látható. Azóta Tényfeltáró újságíróknak a tömege írt le egyedi ügyeket. Ugye egy szociógus soha nem is az egyedi ügyek Igen. érdeklik, hanem mindig azok az általánosítható tapasztalatok, amik bizonyos intézményeknek a működésére. Persze azért valaki, aki ott lakik a környéken. Vagy hát a én, ott az, az, a kör, én ott lakom az az ráadásul a környéken. Én ott lakom ráadásul a, a környéken, a de, de, de, de ha nem ott laknék a környéken, Igen. meg nagyon sok minden olyan írtam, ahol van a környék. Ahol lettem ugye nem lakom. Na, szóval, hogy, hogy, hogy, hogy hát, újságcikkeknek a tömege, tehát több száz újságcik jelent meg erről ami az egyedügyekkel foglalkozik. Ezek ráadásul egy jelentős része nem bulvárlapokban uh -huh. jelent meg, hanem, hanem, hanem befektető ellenességgel igazán nem vádolható közgazdasági rangos lapokban, uh -huh. mint a HVG, uh -huh. mint a figyelő, uh -huh. mint a menedzser magazin, uh -huh. és így tovább. Uh -huh. Mint a, mint a Mancs. Igen, ezek előbb lennének ezek a lobbistáknak a, a fórumai, mint a Így van. Fordítva, és igen. nagyon pontosan leírták a helyzetet, és hát lényegében azt támasztja ez alá, amit én annak idején megpróbáltam megfogalmazni. Ez az egyik. A, a másik, hát ugye jönnek ezek az jogi ügyek, és hát most már az a nem tudom, most mindig csak a hatodik kerületről beszélünk, de hát a hetedik kerületben ezzel párhuzamosan Igen. mennek a dolgok, és mindenféle más kerületeken és más önkormányzatokban is nagyon erre a történetre hajlott megoldást választotta ott ha jól tudom, éppen ma volt egy inő, hogy ott az előterjesztőt vonták felelősségre, hogy olyat terjesztette az önkormányzati tavok elé, amik, amikkel, hát őket bevitte az erdőbe, de ő tudta, hogy mi van, itt pedig, hogy a maguk a képviselők ö, ö, nek a felelősségét. Ezért, mondjuk ez, ez inkább kétféle jogi kísérlet arra, hogy hogy valamiképpen az igazságot megpróbálják felgondozni. Még egyszer nem uh -huh. szeretném minősíteni a, a, a, a dolgot, de hát elég kicsi a különbség a között, ami a hatodik és uh -huh. a 5 kerületben történik. De még egyszer mondom, ez nem is csak Budapesti ügy, azért egy pillanatot uh -huh. erről is kellene beszélni. Budapesten annyiban rosszabb a helyzet, mint, mint máshol, mert amit én az önkormányzatokra elmondtam, azt általában gondolom az önkormányzati rendszerre. Budapestet még a kétszintű önkormányzatnak az átka is sújtja, tehát az, Inge. hogy van 23 részre szét van tagolva Budapest, és a, a, a fővárosi önkormányzatnak nem, nincs, nincs nagyon sokkal több jogosítványa, mint valamint egy 24. kerület lenne, és ez még a, a, a, a, a, a, a szervezet felelőtlenségnek az, az ideális légkörét uh -huh. teremti meg. Budapesten aztán végképp senki nem felelősen semmiért, mert egy vidéki városban, hát ott is történnek mindenféle disznóságok, az egyrészt kisebb, és másrészt egy városnak, vagy egy falunak a, a, a, a közössége, az egy, az egy szociális értelemben Igen. ismert közösség. Ott az emberek úgy érzik, hogyha valami nagyon feltűnően feltűnő disznóság történik, akkor hogy az velük szembe történt. De Budapesten ez nem így van, mert az, az egyik kerület, lakom, és a másik kerületben dolgozom, és a harmadik kerületben jár iskolába a gyerekem, és különben is költözők költözök egyik igen. kerületből a másikra. Meg itt a határok se egyértelmektől, ugye a, a hétköznapokban az ember se tudja, hogy melyik Hát miért lenne a, a Király az egyik felén élőknek más igen. érdeke, mint a Király utca igen. másik felén élőknek? élőknek. Tehát a, a szintű önkormányzatiság ez egy nagyon nagy különbség a, a, a vidéken, azért jobban a vidéki városokban, minden bajjal együtt, már ott is nagyon sok uh -huh. baj van, jobban működött ez az önkormányzati rendszer, mint Budapesten. Uh -huh. jellemző módon, amikor az önkormányzati rendszer reformjáról van szó, akkor mindenről szó van, csak erről nem. Uh -huh ugye a kistelepüléseknek az önkormányzata uh, lettek ellehetetlenítve, és arról lehet beszélni, hogy túlzottan szétaprózott a magyar települési rendszer, ami mellesnek nem igaz. Uh, és mindenfélét beszélnek megyékről és régiókról és kistérségekről, és mindenről, csak arról a teljesen nyilvánvaló képtelenségről, hogy ez a kétszintű önkormányzati rendszer, ez olyan mértékben diszfunkcionális keresem a megfelelő magyar szóca szóval olyan mértékben úgy működik, hogy a működés gátolja a, a, a működést, hogy ez az, amit mindenek előtt, ami mindenek előtt változtatni kellene, különösen azért, mert itt hihetetlen mennyiségi pénz megy el. Tehát ha az önkormányzati rendszerből uh -huh. meg lehetne takarítani pénzt, és ez most megint felmerült ez a dolog, akkor a legegyszerűbben a legtöbb pénzt itt lehetne megtakarítani. Uh -huh. Gábor. Nos, hát ö, a felvetésedre, hogy itt nem csak egy dolgokról van szó, szóval ez pontosan így van, úgy az urbanisztika Hát mi mindig vajuk és állítjuk, hogy az sokkal több mint építészet, több mint műemlékvédelem, több mint mérnöki tudomány. Ebben tényleg benne vannak a, a gazdasági, szociológiai, jogi, meg egyéb szempontok. És valóban egy ilyen ö, ö, brutális beavatkozás, most én is keresem a szavakat, ö, radikális ö, ö, beavatkozás, azzal a veszélye is jár sok minden egyéb más mellett, hogy kicserelődik a lakosság méghozzá nem egészen önkéntes alapon. Tehát ha, ha, ha, ha, itt most nem ha, erőszakos módszerekkel, tehát nem karhatalmi eszközökkel, meg, meg, meg nem hatósági kötelezéssel cserélik ki a lakosságot, hanem jogi és gazdasági eszközökkel teszik ugyanazt. <tos> Ö, és ez ö, ugyancsak ö, komoly ö, veszélyeket fenyeget, meg, meg egyáltalában finoman szóval nem szimpatikus eljárás. Szemben azzal, amit egyébként ö, perc alán sokan ö, többször is hangsúlyoztak, hogy ö, a várost valóban rehabilitálni kell, de a rehabilitáció nem azt jelenti, amit, ezek csinálnak, amit, amit csinálnak, hanem egy, egy sokkal... Ö, empatikusabb, sokkal finomabb beavatkozás, tehát nem a sebész előveszi a szíket, aztán vágja jó nagyot, hanem ilyen apokultúrás módszerekkel is el lehet érni ugyanazokat a célokat, sőt még jobban. Tehát tulajdonképpen ezek azok a szempontok, amelyek valóban, ha lehet még fokozni, még annál is fontosabbak, amit az előbb mondtam, hogy a városnak a épített értékei eltűnnek, de ugyanakkor a hagyományok, a, a helyi társadalom közösség is eltűnnek, és ez ugyanolyan rossz, mint az, az előbb éveszély. Háldányi Gábor két dolgot említett, amik ugye ahogy ő ezt tette, ezek nagyon erősen összefüggnek, tehát ugye egyrészt, hogy a az épített környezetet éri mindenféle jóvá tehetetlen károsodás, és aztán a helyi társadalom matérije, ezen a lakosság cserén keresztül mindenféle drasztikus változás. Én azért pillanatra megpróbálnám ezt a kettőt külön választani. És aztán lehet arról beszélni, hogy hogyan fögnek ezek össze. Szóval ez az egész dolog, amit az önkormányzati rendszerről elmondottunk, az én azt gondolom, hogy ez miniájunknak rossz. Ez egy ilyen tipikusan uh, magyar uh, önsorsoromtól stratégia, hogy... De azért eszem én... azt kell mondanunk, hogy ez azzal együtt rossz, hogy 20 évvel ezelőtt ezt senki sem gondolta, hogy ennek ez lesz a következménye. Még egyszer mondom, én már a... 20 évvel ezelőtt megjelenhetett, amit uh -huh. írtam, mindig én megmutatom, hogy én ezt húsz ez évvel. De egyfolytában minden uh -huh. helyen mindig elmondtam, uh -huh. és én azt gondolom, hogy, hogy nem azért, mert én nagyon okosabb vagyok, mint más hanem ez a dolog, ez előrelátható volt. Uh -huh. Ha csak valaki nem volt nagyon erősen érdekelt benne, hogy ezt ne lássa előre, uh -huh. akkor előrelátható volt. Húsz eh, eh, eh, eh, 20 évvel ezelőtt is. Na most, eh, de hát rendben van a dolgot 20 évvel ezelőtt, még nem lehetett feltétlenül tudni, de már amikor egymás után jöttek ezek az ügyek. Hát ezt a, a szociális kérdésekről is erre szeretnék rátérni. Hát ezek teljesen nyilvánvalóak voltak már. 18 éve, 17 évvel ezelőtt mindenki számára teljesen nyilvánvalónak kellett lenni, hiszen a rendszerváltás táján lejátszott Magyarország békebeni történelmének a legsúlyosabb gazdasági válsága tömegesen szüntek meg munkahelyek, bezárták a munkásszállásokat, és a legszegényebbek azoknak egy jelentős része visszakerült, ment abba a faluba, ahonnan jött, a másik része pedig nem tudta fizetni a lakbéreket, nem tudta fizetni a közüzemi díjakat, és hatalmas tömegei a szegényeknek, cigány és nem cigány szegényeknek szorult ki a városból. Egy pillanat alatt ugye ez az egész hajléktalanság, mm. probléma, önkényes lakásfoglalás. Ma ezek ilyen Természetes dolgok igen, olyan veszik, mint, mint mi hogyha ez mindig éjszak így éjszak lett volna. Legyen, igen. De hát azért mi vagyunk olyan öregek, hogy tudjuk ezt, hogy ezek teljesen elképzelhetetlen dolgok voltak uh -huh. a rendszerváltása. Ezek sokként érték a magyar társadalmat, uh -huh. és teljesen nyilvánvaló volt az, hogy a magyar önkormányzati rendszer nem, hogy semmit nem tud kezdeni uh -huh. ezzel, hanem még a önkormányzati rendszer generálja ezeknek a problémáknak egy nagyon jelentős részét. Én, én, én nekem az volt az előnyöm talán a többiekkel szemben, hogy különböző civil tevékenységeim miatt mindenek előtt a roma a polgárjogi alapítvány van, meg annak ide még a pralipép bennemnek adtam tanácsokat ott és akkor, amikor nagyon nagy baj volt. És hát ett, nekem ez volt az én egyetemem. Uh -huh. Itt én nagyon sokat tanultam. Itt ugye az egész országból folytak be az ügyek, és akkor nagyon hamar rájöttem arra, hogyha azt nézem, hogy mondjuk hajléktalanokat, a önkényes lakásfoglalókat, hajléktalanokat nézek, olyanokat nézek, akiknek nagyon súlyosan megingott a lakatásuknak a biztonsága, akkor ezek mindig olyan ügyek, hogy, hogy kiderül az, hogy az ország legátrányosabb helyzetű telepésén éltek, valamikor aztán a, a riparosítási hullámba fölkerültek Pestre, általában a tipikusan a, a csak néhány évet voltak Pesten, mert uh -huh. aki többet volt, az már meg tudott általában kapaszkodni, de ők csak az utolsó tartalékait képezték a magyar munkaerőállománynak, nem tudtak igazán megkapaszkodni a városba. Aval pillanatban, hogy a munkanélküliség megjelent még a rendszerváltás előtt, Egyébként munkanéküliek lettek, nem tudták fizetni a, a, a, a költségeket. Eladták a lakásukat, ugye, a, a, amikor már meg lehetett vásárolni a lakást, akkor viszonylag kevés pénzért tulajdonosnak lehetett lenni, amit rögtön tovább lehetett adni, és ők azt gondolták, hogy eladják ezt a, mondjuk a tipikusan a lakótelepi lakásokat és még azért is sokkal több pénzt lehetett kapni, vagy lehetett annyi pénzt kapni, az adóságokat vissza lehetett mm -hmm. fizetni, és egy ilyen fogyó népességű, isteháta mögötti faluban nagy portát lehetett vásárolni. Onnan mm -hmm. hát, mindenki elment, mm -hmm. mert akkor mert volt munka, amikor mm -hmm. még teljes foglalkoztatottság Hát ez volt. még nagyjából is így van. Uh -huh. Ez most nem ma is, hanem ma ismét így van, mert uh -huh. most megint van egy, megint válság uh -huh. van, megint válság van, és amikor válság van, akkor ezek akkor újabb és újabb hullámok indulnak be, uh -huh. és a, a tragédia az, hogy a magyar önkormányzati rendszer és a magyar szociálpolitika, most már húsz évvel a rendszerváltás után, még mindig az égvilágon semmit nem tudott kitalálni De ennek már. a kezelésére. E, ez... Miért van így? Az a szociálpolitika, annak a szociális, vagy szociológiai kutatónak, vagy kutatásnak az eredményeit nem veszi figyelembe, vagy nem használja? Térjünk erre vissza csak előtte a, azt, hogy milyen népességcserét milyen generál Igen. ugye ez, ami a mondjuk a, a, egy olyan kerületben, mint a hatodik kerület végbe megy. Ugye azt mutatják a térképeim, hogy a, a, ez a, a, a úgynevezett rehabilitáció, ez óriási népesség cserével megy végbe, a legszegényebbek, e, hogyha összehasonlítom, szóval jól emlékszem, 1988-as adataim vannak, tehát még közvetlenül a rendszerváltás erőt is összehasonlítunk a 2001-es népszemállásnak az adataival, akkor azt mutatja, hogy ahol, ha nem tudnám, hogy hol volt a és akkor is pontosan meg tudom mondani. Mondjuk a, a, a, a cigányok statisztikai értelemben eltűntek azokról a területekről. Mm -hmm. Az lehet, hogy egy-egy család maradt eltűntek azokra a területekről, a rehabilitáció volt. Egyszerűen mondom, meg tudom mondani, hogy hol volt, meg mondani, hogy hol volt a rehabilitáció, akkor is, hogyha nem ismerném úgy Budapestet, mint ahogy ismerem. És hát eltűnt a szegény népességnek egy jelentős része is. Na most miért probléma ez? Az önmagában egy örvendetes dolog, hogyha a szlámok, hát én úgy fogalmaztam, hogy széttöredeznek, csak hát ugye az történik, hogy valahonnan eltűnik, és valahova megy. Hát ennek ugye az a következménye, hogy az a nagy belső pestiszlám helyett mindegyik kerület kialakította maga kisebb méretű, de még homogénebb, még alacsonyabb státuszú etnika isztlámját. Másrészt nagyon sokan kiszorultak a városokból, és kerültek ezekre az isteháta mögötti településekre. Na most ugye ha Budapesten maradtak volna, vagy akkor beszéljünk a máról, hogyha az meg lehetne akadályozni, ugye ez teljesen nem lehet megakadályozni azt a folyamatot, hogy válság van, akkor az szegénynek egy része elveszítse a lakást, meg el kelljen költöznie. Ez demagógia azt mondani, hogy ez teljesen megakadályozható. De hogyha csökkenteni lehetne ezt a mértéket, akkor az, aki itt marad a városban, amikor jön a gazdasági fellendülés, ami akár milyen mély lesz ez a válság, sokkal hamarabb lesz vége a gazdasági válságnak, mint a szociális válságnak. Uh -huh. Amikor jön a fellendülés, akkor Budapesten vagy a nagyvárosokban csak hamarabb találna munkát magának, ha más nem alkalmi munkát, mint akkor, hogyha a világ végére költözik mondjuk egy ormánysági vagy egy cseráti faluba, ahol 50 kilométeres körzetben igen. nincs munka. Ha... Ha végül még megmozdulni sem fog tudni a, a saját szegénységem miatt. Így van. Igen. És az, a, a gyerekének csak könnyebb Találni olyan iskolát, ami lehetővé teszi azt, hogy ne legyen teljesen biztosan munkanélküli az egész életére, ugye a városban, mint egy gettó faluban. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy a, a, annak az árát, hogy ez az úgynevezett rehabilitáció ilyen mértékű népességcsere mellett történt, azt végül is az adófizető fizeti meg. És az a befektető, aki ott abból extra profitot ért meg, hát az szépen elsétál a pénzzel. De ez egy szociális tragédia. Magyarországon ugye olyan áron történt a munkaerőnek a modernizálása, meg olyan áron történik a város bizonyos részeinek a modernizálása, hogy leírják a magyar népességnek a mint egy az egy tizedét. Na most hát többi kevésbé európai és többé-kevésbé demokratikus feltételek mellett nem pedig ezekre az emberekről is valamilyen szinten gondoskodni kell. Ez a szint nagyon alacsony, egyébként, és mm -hmm. az, az éve egy kicsikét túl sok a megéletéshez nagyon kevés. tehát hát azért rettenetesen sokba kerül az országnak különös tekintettel azért, mert egy teljesen rossz struktúrába van elköltve, mm -hmm. ugye, ami hát újra termeli ezt a, ezt a teljesen kirekesztett helyzetet. Úgyhogy nem egyszerűen arról, van szó, hogy ezek az úgy, önkormányzatok által levezényelt úgynevezett rehabilitációk ezek mértékű önkormányzati vagyonvesztéssel jártak, és nem egyszerűen arról van szó, hogy a, a, a városnak a pusztulásával jártak, hanem egy olyan szociális konzekvenciájuk volt, ami egy, ami egy olyan helyzetet alap ki, amitől Magyarország most sokkal kevésbé versenyképes, mint amilyen ennélkül lehetne. Most ez Budapesten különösen így volt, mert azért egy vidéki városban, hát is történtek ilyenek, de hát egy vidéki városban, hogyha egyszerűen átkergetik a városnak egy másik részére, a, ugye azt, akit a, mondjuk a belvárosból kipasszíroznak, akkor az tovább is a városnak kerül. Uh -huh. a És az előbb-utóbb azért ott megtalálható. Ott megtalálható. Uh -huh. De itt az történik, hogy az egyik kerület átkergeti a másikba. Aztán az, a, a, az, meg, az meg, ha tudja, uh -huh. akkor tovább. Na most itt ez egy nagyon fontos dolog, mi nagyon sokszor ugye, a 7. 6. kerület kapcsán egy régi zsidó negyed, stb. Tehát egy olyan régi ilyen hát pesti hangulatról beszélnek sokan nosztalgiával, ami hát nyilvánvalóan az ott élő embereknek a, a, a, a kultúrájából fakad, hogyha valaki oda megy, akkor azt a fajta hangulatot érzi, ami tükröződik az építészetben, a, a boltokban, stb. De amiről te beszélsz, az, az nem számomra egészen mást mutat és itt, itt nem ennek a, a régi pesti hangulatnak az elvesztéséről van szó, hanem minthogyha ez már sokkal előbb elveszett volna, és lehet, hogy ez, ez az egész már csak egy ilyen szentimentalizmus. Hisz azok az emberek, akik most kikerülnek ebből a... Körből kiszorítják őket, azok nem szegény zsidó emberek, hanem hanem cigányok. Nem tudom, jól gondolom. Vagy ez nagyon le van egyszerűsítve. Attól tartok, hogy nem értünk teljesen egyet, megpróbálom elmondani, hogy már Csak hogy mondani, hogy miért. Igen. Ezek a belső pesti városrészek, és ez így volt az úgynevezett zsidó negyedel is. Ezeknek az volt a jellegzetessége, hogy nagyon erősen vegyes összetételűek mm. voltak, szociális értelemben is. Mm. is. Amikor épültek, akkor is, hát csak mm. meg kell nézni, ugye az uralkodó ház típus, a körfolyosos bérház, ami úgy lett megépítve, hogy az utcai fronton szép, nagy, világos, Komfortos, sokszobás Házi lakások volt. voltak a háziumnak és a, a magasabb státuszú mérlőknek vagy tulajdonosoknak, és az udvari fronton szobakonyák voltak. A gangról. nyílt a dolog, a konyhában volt egy vízcsap, de a wc a, a gangnak a végén. Cserédlépcső, Igen, csak cserédlépcső uh -huh. is itt tovább. Tehát ez azt jelenti, hogy a szegregáció bele, bele lett építve ezekbe a házakba. Ezt megpróbáltuk leírni annak idején. A, még a Csanádi Gáborral közösen írtunk egy könyvet Budapest Budapest társadalmi szerkezetének változásairól, és azt ezt megpróbáltuk leírni elég precizen. de Hanák Péternek uh -huh. van ez a kiváló tanulmánya a Pesti Bérházról, amiben erről, ez nagyon pont. Gyárni Gábor sokat ír erről, és így uh -huh. tovább. De hát ezt tudod, tudjuk. Csak azért, valójukban most... azért ez nem egy közismert talaga, amiről most beszélünk. Tehát a hétköznapok ember számára ez azért nem kézenfekvő Hát ismert. azért nem, mert olyan mértékben szlámosodtak ezek a városrészek, de most arról volt, hogy eredetileg milyen volt. Eredetileg, eredetileg a ezek heterogének igen. voltak uh -huh, ezek ez a, a városrészek, igen. ez egy. És a másik, ugye van ez a vita, ami hát kitérhetünk már később, de én. Nem nagyon kedvelem ezt a vitát, hogy ez igazi zsidó negyede a régi pesti zsidó negyed. Ugye? Tehát én ezért nagyon haragszom, és ezzel szoktam mondani, hogy az biztos, hogy nem zsidó negyed a, a, a szónak a középkori uh -huh. értelmében, és biztos, hogy nem úgy ne... Igen, és biztos, hogy nem zsidó negyed ahogy kelet-európában. Uh -huh. amilyenek Kelet-Európá voltak a zsidó negyedek, ezek pontosan úgy zsidó negyedek, mint amilyenek a közép-európai zsidó negyedek voltak, Budapesten, Bécsben, vagy akár Berlinben. Tehát uh -huh. vegyesek voltak, ott nem csak zsidók laktak, uh -huh. nem csak zsidók laktak e, e, és itt tovább. Tehát még egyszer vegyes volt a dolog, mindig vegyes volt a dolog. Szociális értelemben és etnikai értelemben, és is laktak magas státuszú emberek, és laktak a legmagasabb státuszok, nem ott laktak, mert amikor valaki meggazdagodott, akkor kiköltözött de jómódú emberek is laktak, meg értelmiségiek is laktak, uh -huh. hát szinte mindegyik házra ki uh -huh. lehetne. Tehát olvassák Elég el a, el. El a Igen. Percelanának Igen. a könyvét, mondjuk, uh -huh. hogy ki mindenki lakott ott. Uh -huh. És hát laktak szegény emberek is, nagyon szegény emberek is laktak. Na most persze nagyon sok minden megszűnt, hát megszűnt mindenek előtt a holokauszt miatt. Uh -huh megszűnt ö, továbbá, hát amiatt, mert államosították az üzleteket, meg államosították. Nagyon sok minden változott, de a, valami a légkörből megmaradt, mert ö, Egyrészt be kell nézni, hogy fiatal a körében mennyire népszerű, még mindig, és mindenek ellenére mennyire népszerű ez a negyed, hogy mindenek ellenére micsoda remek szórakozó helyek jönnek létre egymás után. De jelent oda? az ottani lakókkal egyfajta kapcsolatot, vagy ez inkább a, hogy mondjam, a Romváros hangulata ebben az esetben? Hát ez, ez is meg az is, mert vannak rompresszók is vannak, és vannak, és, és vannak nagyon rangos, jó kávéházak is vannak, uh -huh. és hogyha engednék, akkor több, kevesebb romkocsma lenne, és, és több kávéház lenne, hát az egész egyedet egy ilyen, egy ilyen esetlegesség jellemzi, ugye? mert teljesen tisztázhatlan ez. De amit mondani akarok, az az, hogy, hogy hogy, tehát, hogy, hogy, hogy van egy nagyon mindenek ellenére, ami megszűnt. Le hát kell mondani, hogy ezt persze a világon mindenhol úgy van, hát ezt csak mi gondoljuk Magyarországon, hogy a kultúra az olyan, hogy azt valahogy itten behoztuk vereckénél, és akkor az ott az állandó, és mindenki, aki ezen valamit változtatni próbál az nemzeti deken, hát a, egy kultúra az olyan, hogy mindig újra konstruálódik. És mondom, mindazok ellenére, amik itt történtek, itt van egy megújulásra képes kultúra, ez az egyik példa A másik példa rá, hogy... Nagyon szépen lehet látni, hogy megindult egy fiatalabb generációnak a, a visszaköltözése, a fiatalabb zsidó generációnak a visszaköltözése, zsidó és nem zsidó értelmiség, egyetemista generációnak. Ez egy népszerű környék. Igen. Mindenek ellenére egy népszerű környék. És, és ez nagyon fontos, én... Egyetlen Magyarországon tanult szakmám szerint közgazdász vagyok, úgyhogy azért különösen kedvelem, amikor mindig kioktatnak engem közgazdasági folyamatokból olyan ilyen önkormányzati társaságok, ahol én vagyok az egyetlen közgazdász. Szóval tény, hogy ebben az úgynevezett régi Pesti Zsidó negyedben mostanáig magasabb hakásságarak voltak, magasabb négyzetméter árat voltak hajlandóak megfizetni az emberek, mint hasonló fekv... más hasonló fekvésű város negyedekben. és ez mégiscsak a hely szelleme miatt van így. Tehát azért valami csak I van igen. Na most az a problémám, hogy ez az úgynevezett rehabilitáció az azon túl, hogy mennyi műemlék pusztul, hát szörnyű dolgokat építenek. Na most, hogyha valaki túlépít egy, de ez ízlés kérdéssel mondjuk azt, hogy ezek mennyire szörnyűek. De ha valaki túlépít egy telket, akkor ő ott ö, nyilvánvalóan ö, extra profitra tesz szert. Mm -hmm. különösen, hogyha azt tudja csinálni, hogy összenyít telkeket egymás mellett, és olyan épületeket épít, mint hogyha zöld be, zöldmezős beruházáshoz ha, hasonló körülmények Minden. között építhet Hát ez nyilván a viszonyző költségeit. Helyett hirtelen lesz, hogy 600 lakás egy, mondjuk. Egy, igen. Egy, egy, ez ez, ez neki 400, nagyon jó, és igen. aztán eltűnik az a befektető valahol a valapényszer. De a helyet Rombolja. Egyszerűen a helynek a jellege megváltozik attól, hogyha ilyen nem egyet -egy történik, hanem nagyon sok történik. Egy idő után nem fizetik meg ezt a plusz árat, amit azért fizettek, mert ez olyan, ez olyan volt ez a hely, amilyen. Tehát ez volt. egy ilyen ön. Önsors rontó tendenciát indít el, tehát a helynek a leértékeléséhez vezet. Ez pontosan, ez történt Igen. egy idő után, már mielőtt ez a válság jött, már én érzékeltem azt, ja. hogy nem tudták eladni a, a lakásoknak egy részét, érzékeltem azt, hogy akik spekulációs szélzattal vették a lakást azért, hogy kiadják, nem tudták bérbeadni, ezeket a lakásokat, mert hát egyre kevésbé volt olyan az a hely, amire gondolták, hogy lesz akkor, uh -huh. amikor ők itt befektették a pénzüket. Hát a válság erre rátett most még egy nagyon nagy lapáttal. Na most, ugye üresen állnak a, a, a, a lakásoknak egy jelentős része, és közben, ugye, elvesztett ez a környék a varázsából nagyon sokat. Tehát ez Megint egy olyan dolog, hogy itt nem arról van szó, hogy a befektetők tehetnek róla, vagy a piac tehet róla. A befektető az mindig olyan, amilyennek megengedik, hogy legyen. Hogyha az önkormányzat nem állít, szigorú szabályokat, uh -huh. és ugye ebben az esetben az önkormányzat tényleg a gazdája lenne ennek a területnek, Igen. és tényleg az ott lakóknak a hosszútávú érdekeit képviselni, akkor neki kellene erre odafigyelni. Nem a, a, a befektetőktől, én avval egyetértek, hogy nem kell se különösebb szociális Igen, mert szempontot elvárni. És a saját, belül és a saját profitját engedve, akarja maximalizálni, magunkat, és ez így, van így van. ez így van rendben. Ez így van rendben, csak ezzel Szemben kell állni mindenféle hát olyan intézményeknek, amik, amik őt, ezt mederbe terelik ezt mm -hmm. a fajta. Hát ilyen a műemlékvédelmi mm -hmm. hatóság, és nem utolsó sorban ilyen, az, ilyenek kellene lenni. Mm -hmm. Az önkormányzatnak egyik sem töltötte be a, a, a, a, a helyét. Úgyhogy én e e e e ezt gondolom, hogy ez és mindig emellett próbáltam érvelni, hogy pusztán üzleti szempontból is nagyon rossz, ami történik, mm -hmm. mert a, a régipesti zsidó negyed az, az nem csak, hogy Európa legnagyobb zsidó negyede, hanem az egyetlen olyan zsidó negyed, ahol számottevő mértékben él, él, élnek még zsidók, mm -hmm. negyedet, Berlinben meg meg a Baltikumban, meg Krakóban, meg tudom én, hol, ahol nagyon Prágában, ahol nagyon szépen rendbe a zsidó negyedeket ott is, tehát ott praktikusan nem élnek már zsidók. Igen, itt van egy élő zsidó kultúra, és én azt gondolom, hogy ez Budapest egyik legnagyobb idegenforgalmi attrakciója. A budai várnegyedet mi imádjuk, mert mi itt nőttünk föl, és ez a miénk. De gondoljunk bele, ezért nem fog idejönni egy, egy külföld is-e, mert ekkora középkori, ekkor középkori városrészek, amik ráadásul, ilyen mértékben lettek elpusztítva, ahogy ez a szerencsétlen Budai Várnegyet pusztult. Hát szóval ezért nem fog idejönni. És ez nekünk kedves, de ezért senki nem fog idejönni. Ez, ami a, a, a, a, amit a Régipesti zsidónegyet tud, ilyen nincsen máshol, és mindenek ellenére azt kell mondani, hogy, hogy jönnek turisták és uh -huh. szerencsétlenek ott téblábólnak e, a kutyaszaros utcákba e, csetlenek, botlanak uh -huh. a parkoló autók mellett, amit nem lehet a járdán járni, és nézik ezeket a romos és, és, és lerombolás alatt levő épületeket, és nem értik, hogy mi történik. És a, a, hogy mondjam, a helyi lakosságnak az önvédelmi hogy mondjam, képessége az, az ilyenkor egyáltalán nem lép működésbe, vagy tehát arra gondolok, hogy hát ha én ott élek, és ez az én kultúrámnak a, a terepe, akkor én akkor fel kell lépek arra, hogy, hogy ezt megvédjem. Hát ez eleinte egy hosszú ideig nem nagyon történt meg, hát ez olyan mértékben atomizált ez a magyar társadalom, és mi, uh -huh. hát ez messze vezetne erről. Ebben most tovább belemennék, de hát ezt mindjárt tudjuk, hogy ilyen, ilyen, ilyen egyéni, ilyen uh -huh. taktikákra álltunk, mire történelmi okok uh -huh. miatt. És ez eleinte így volt, és az az érdekes dolog történt néhány évvel ezelőtt, hogy először csak egy ház, aztán mások, és aztán megint a másik elkezdek, elkezdte megszervezni magát. Rájöttek arra, hogy külön-külön ez nem megy, tehát a lakók külön-külön nem nagyon tudnak. De nem nagyon megy az, hogy megcsinálják az ő. Külön üzletüket az önkormányzattal. Ezt elég ügyesen csinálták egyébként az önkormányzatok. Lehet ilyenről tudni, hogy a befolyásosabb, vagy a hangosabb, vagy a ügyesebb, vagy a szerencsésebb lakók között jobb körülményeket tudtak elérni, az önkormányzata jobb körülményeket tudtak elérni a befektetővel, de hát ez egy idő után teljesen nyilvánvaló volt, ez nem megy, és elkezdték megszervezni magukat, és én ezt nagyon nagy dolognak tartom. Tehát ugye ezek a perek, a, a, amik nyomán, ha megkésve is, de beindult az igazságszolgáltatás, ezeket lakók indították el, uh -huh. Ezeket nem az óvás indította el, ezeket a pereket, hanem lakók és lakók közösségek indították el. És egyre több ilyen van, egyébként nem csak ebben a negyedben, hanem máshol is Budapesten. Tehát ha mintha tudatosodott volna az, hogy, hogy ez egy olyan dolog, amiről egy, amivel szemben egyénileg teljesen kilátástalan valamit bármit is tenni, és úgy, mint ahogy egy idő után ez az értékvédő mozgalom, amit a Ráda indított el ugye már évtizedekkel ezelőtt, valamennyire egy mozgalom lett, Igen. amivel kapcsolatban ugye az a probléma, hogy... Hát nem tudnak mindennel ők se foglalkozni, ők kevésbé városrészbe, mint inkább épületbe gondolkoznak. De hát ez egy nagyon nagy dolog, hogy a lakók elkezdtek rájönni, hogy az a galamszaros bérház, amiben ők laknak az érték, és hogy ottan azok az egyes darabok ott a lépcsőházban, meg a homlokzaton arra érdemes odafigyelni. Na tehát, ahogy az elkezdett mozgalom lenni, hát ez is elkezdett mozgalom lenni, hogy védjük meg a házunkat, védjük meg a város részünket. Úgyhogy ez, ez, ez elindult, hát azt hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, gond, nem gondolom azt, hogy még nagyon a kezdetén jár a dolog, de ez elindult, és ez nagyon nagy dolog. Hát tulajdonképpen van egy fontos kérdésem, de inkább csak felvetem, aztán szünet után szerintem térjünk rá. Amerika jött a eszembe. Ugye a pragmatikusan fogják fel a kérdést, hoznak egy törvényt, vagy valamelyik szabályt, nem válik be, akkor megváltoztatják, vagy hoznak egy másikat, és kész. Végülis, hogy a szabályokat emberek hozzák, ugyanak az emberek, vagy, vagy hát az meg is változtathatják. Tehát ugye a felület, vetve, hogy valóban van egy születési hibákkal, születési rendellenességekkel küzdő önkormáti rendszerünk, és egy többszörösen hátrányos helyzetű Budapestünk, mert rosszak a játékszabályok. Igen. Nos, hát meg kell városztatni ezeket. Most tulajdonképpen volt egy kérdés, amit elejtettünk, ami pontosan ide jön vissza, hogy a, a szociológus kutató és bárki más, aki, aki a kutatásokkal támasztja alá, hogy a folyamatok azok ellentétesek azzal a írott szándékkal, amit a törvény sugal. Ezt a fajta kutatást, ezt egyrészt mennyire veszik, vagy egyáltalán meghallgatja valaki, vagy kíváncsi rá kettő, hogy a most azt kell mondanom, hogy a, a tudományképviselő ilyen esetben nem, hogy mondjam, csak nem tudnak összefogni, hogy ezt, ezt egy, a hangjukat ilyen értelemben hallassák, hisz, hisz ennek következtében születnek olyan megoldások, amik életszerűtlenek, vagy pedig egészen kicsinyes érdekeket szolgálnak csak törvényi megoldások. Hát ugye ez is messze vezetne ez a dolog, normális országokban a dolgok többé-kevésbé helyén vannak, és hát azt gondolom, hogy a tudomány az követi a maga szabályait, és mondja a magáit, és a politika, és ez nem keveredik össze ilyen reménytenül a politikával, a, a, a, a politika megcsinálja maga, a dolgát és felhasznál a tudomány megállapításaiból annyit, amennyit jónak tart, és hogyha ezt rosszul használja fel, akkor a választók ugye ítéletet mondanak erről. Aztán minden rossz helyén van, nem csak a várossal kapcsolatban, a, kapcsolatba, a tudományjal kapcsolatban is. Ugye én végigéltem azt, hogy ez a tudomány, amit én művelek, a szociológiát a sok felé vált szét a rendszerváltástájának. Sokan elmentek közvéleménykutatónak, uh -huh. sokan elmentek piackutatónak, uh -huh. sokan elmentek a politikába. Sokan elmentek, politika... Igen, Igen? sokan elmentek politikai tanácsadónak. Uh -huh. Nem is lenne ebben semmi baj. Uh -huh. A baj az az, hogy, hogy a dolog összekeveredik. Tehát a, a baj az akkor van, hogyha a független közvéleménykutató az az ország egyik leggazdagabb üzletembered, de, de közben még de közben még a, a, az egyik fő tanácsadója is kb. valamelyik vezető politikusnak. És ilyenből több van most, ne arra gondolkozni, hogy kire, azon gondolkozni, hogy kire gondoltam, mert sok mindenkire gondolhatnék valamilyen módon. Tehát elmentek bizniszbe sokan, tehát ugye egy csomóan vannak, Ma az én városszociológus kollégáim közül olyanok, akik hát egy üzleti vállalkozást visznek, amelyik abból él, hogy tanácsot ad. Uh -huh. Na most egy nyilvánvaló, hogyha egy üzleti vállalkozást viszek, akkor amikor megfogalmaz, és megbíz egy önkormányzat, hát akkor nekem az a dolgo, hogy őt szolgáljam ki. Uh -huh. Hát ugye egy normális üzleti világban persze ennek is vannak szabályai, mert egy tisztességes tanácsadó azért köteles az én fogalmaim szerint megmondani a, a tisztességesen tájékoztatni az ő megbízóját és nem csak azt nézni, hogy Mit is akar ő tőlem hallani, akkor gyorsan mm -hmm. azt fogom neki tanácsolni, amit mm -hmm. pontosan hallani akar, mert akkor egész biztos, hogy legközelebb is fogok mm -hmm. megbízást kapni. Na, tehát, hogy, hogy, hogy azért vannak nagyon kevesen, akik felléptek volna akár az olyan teljesen nyilvánvaló anomáliákkal szemben, mint ez a két szintű önkormányzati, és Budapesten, mm -hmm. mert hát abból éltek hogy ezeket a kétszintű uh -huh. kormányzatoktól megbízásokat kaptak, nem is olyan rosszul értek ebből. Tehát ez, ez, ez egy, én, én ezt egy nagyon nagy problémának tartom. Uh -huh. A másik felét is nagy problémának tartom, tehát amikor eh, kiváló kutatók eh, elkezdenek politizálni. Hát ugye a, a a tudományos igazság, a, a, a, a, a, a, a, a tudomány, egy tudományos állításnak ugye az a, a, a, a, a kritériuma, hogy a dolog mennyiben állja meg a helyét. És nem az, az a tudományos igazságokról nem népszavazásokkal uh -huh. szoktak dönteni. Ha én, Egyedül mondok valamit, és nekem abban igazam van, később kiderül, hogy nekem abban igazam volt, akkor az sokkal jelentősebb tudományos teljesítmény, mint ha valami olyat mondok, amit mindenki ezt gondolja. De hát a politikában ez nem így van. politikusoknak választásokat kell nyerni. A két dolog nem keverendő össze. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon a tudomány és politika vonatkozásában, akárcsak ennek a szűk kérdésnek a vonatkozásában, amiről beszélünk, mind a kétfajta magatartás megtalálható, és hát ez semmi jóra nem vezet. Itt. Mi szünetet fogunk tartani? Nekem hát csak egy, egy rövidtel gondoltam, hogy, hogy nagyon úgy tűnik az elmondottakból, hogy a, a, a civil védelemnek igazából nem csak a házakra, a bennélő emberekre, hanem még a független e, tudományos kutatókra is ki kellene, hogy e, terjedjen az érdeklődése. De, hát, normális országokban a szakmai szövetségek azok ezt a funkciót töltik be. Hát mm -hmm. az most nagyon messzel vezetne, hogyha a, arról beszélnénk, hogy az akadémia és a különböző ö, ö, tudom, a, ö, tudományos társaságok Magyarországon mit tesztenek ehelyett. Mm -hmm. Mi megköszönjük Ladányi János szociológusnak, egyetemi tanárnak, hogy itt volt velünk a nagyvárosi dilemmákba és Gondja Egy most csinálunk egy kicsit hosszabb zenei szünetet, mert ezt szándékosan elblicceltük, mert nem éreztem úgy, hogy ezt most megszakíthatjuk, ez egy a folyamatos gondolatmenet volt, és vissza fogunk jönni, és beszélgetünk még egy kicsit. És köszönjük a hiton. Köszönöm szépen! A folyók, az erek, a terek, az utak mellett Szállad a nyakat köré, tekered, kezed, zsebetben rejted. Az emberek forgatagában, apáink nombdokában lépünk. Valahogy úgy, mint festükben kicserrélődik minden sejt, mikor érünk. Mert apáink is vártak ezeken a tereken olykor lányra. Hogy ahogy mi csináltuk itt még 1900 ban a hányban. A Dónai szél arcodba vág, abogtatja hajat és sálat. Jól kigondolt versoraim, a papíra szárad. Ne Egy csehetyét már és vártak ezeken a tereken olykor lányra Mint ahogy mi is ezt itt még 1900-ban a hányban Have more I am the bullet. Dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat én már Kolomját Maradunk itt ketten, szándékosan engedtük, hogy Láni János úgy beszéljen, hogy ne zavarjuk meg zenével, mert nagyon fontos dolgok a világított rá, és egy tulajdonképpen nagyon egységes gondolat menet mentén nem volt szívem megszakítani, de te egy egész papírt teleírtál a gondolataiddal, <gül> úgyhogy szeretném, hogyha el is mondanád, hogy mi mindent fűznél még hozzá. Igen, hát tulajdonképpen nagyon fontos gondolatok hangzottak el, és milyenkor eszembe jött hogy tulajdonképpen erre való ez a műsor, s az a rádió, hogy ilyenek hangoshassanak el, el az éterben, Ö, és ö, reményeim szerint ez ma nem csak az ételben fog elhangozni, hanem abban a tanulmánykötetben is, ami a műsorral kapcsolatban készülni fog ez a reklámhelye. És pontosan annak a, ö, érdekében, hogy, hogy a, akiket ez a téma érint és érdekel, jobban átlássák, a, hogy valójában milyen folyamatok vannak a városban, mik a mozgató rúgói ennek az egésznek. Én tulajdonképpen onnan folytatnám, tehát amik eddig elhangzottak, ahol se hozzátenni és elvenni nem lehet. Szóval ez önmagában megálló gondolatok, és még úgy is van megfogalmazva, hogy érezhető egyetemi tanár mondta ezeket. Én inkább ott folytatnám, ahol abba hagytuk. Tehát felvetettem már, ugye az első felének és a vége felé, hogy a játékszabályok rosszak. Tehát ha rossz a játékszabály, akkor rossz a játék maga. Mm. És e, erre való tulajdonképpen a e, törvényhozás, a jogalkotás, egész maga a jogá jogási szakma, hogy e, ha egyszer rossz a szabály, akkor megvartozatjuk a szabályt. E, tehát tulajdonképpen a dolog, e, legfőbb a problémája e, nem is az, hogy, hogy kialakult egy nem jó struktúra, hanem, hogy megmere belett, hogy rögzült. Tehát hogy elindultunk ugye a, a, a hatodik kerül kerületből, és eljutottunk tulajdonképpen az egész önkormány rendszernek a lakamatlanságáig. E, tehát folytathatjuk hátunk be minden, hogy szokott ilyenkor lenni, de jó az így, mert tulajdonképpen a példában jutottunk el az általánosig. És e, így a kérdés az, hogy ez az egész alkalmatlan struktúra miért változthatatlan? Tehát, hogy miért rögzült, miért kövesedett be ez a, ezek a rossz szabályok, amiből következően csak rossz lehet a játék, és most már ugye 20 év idestóval eltelt, vagy tedik ebbe a rendszerben, és ha magát Budapestet nézzük, hát a, most, hát a bak is látja hogy ezek a folyamatok rossz irányba mennek. Ez már ugye elég arra, hogy ez már hosszú táv, a folyamatokat, hogy rossz irányba haladnak. Tehát igazándiból kérdés az, hogy, hogy ugye ez az egész politikai konstelláció, amit itt kialakult, és ami miatt megmerevedett ez a struktúra, mit tud kezdeni ezzel? Nekem e az, az, az a furcsa benyomásom támat, hogy hogy itt az igazi eh, problémát nem is annyira magoknak a szabályoknak az önmagába való okoz. okozza, nyilvánvaló abban is ott van a, a, a, az ellentmondás, hisz nem is, nem is adna esélyt arra, ugye, hogy ő a, a, a tendencia, élet, vagy a gyakorlat az, az olyanná váljon, hogyha maga a szabály az egyértelműen zárnak ki dolgokat. De a másik az, hogy kialakult egy olyan hogy mondjam csak, tehát alkalmazó magatartás, ahol, ahol mindent proforma alá lehet támasztani, mint ahogy ugye elmondta kérdeztem nem véletlenül a, a tudománynak a függetlenségére, hisz a tudomány ebben az esetben a független tudós volna az a bölcs, akit nem befolyásol semmilyen érdek, és azt mondhatná, hogy de hát kérem, ezek a tendenciák ö, ö, most már tényleg ezer és ezer vizsgálattal azt mutatják, hogy ez így nem működik itt, ezek a folyamatok zajlanak le, és ehhez képest ezekből, ebb, ebből a tudós társadalomból az arra vállalkozó és ö, ö, könnyű keresetett ö, elfogadó, nem annyira, hogy mondjam, az erkölcsi meggyőződést talán álló, de proforma tudós tagok, azok megadják a megfelelő a szükséges a megfelelő szakvéleményt, és itt most már nem csak tudósról van szó, hanem építészről, jogászról, stb. stb. stb. Tehát mindenki, mindenki képes egy távú érdekért a, ezeknek a politikusoknak, egy szintén csak rövid távú érdekek vezérelni, megadni azokat, a, azt a támasztékot, hogy amitől az egész, hogy mondjam, hát sérthetetlennek mutatja magát, tehát, hogy mondjam, a bíróság nagyon nehezen kap bele, és de hát megkérdeztük, de hát ott van, de hát nem mi találtuk ki, de hát az ingatlan szakértő mondta, de a jogász, de a, a nem tudom én kicsoda állította, tehát mi eljártunk, mi körül, mi, mi gondosak voltunk, ránk nem lehet, ö, ö, nem lehet velünk szembe kifogást emelni, és ez papíron áll meg, miközben tudjuk, hogy emögött az emberi szándék, hát az egészen más, és ezt mindenki érzi, és ezt, ezt nagyon érdekes, hogy, hogy például a hatodik kerületében ezt egy lakó az, aki hidurantja a lufit, tudod? Vagy néhány lakó. Tehát néhány olyan ember, akinek teljesen elege van az egészből, és azt mondja, hogy rendben van. Így vagy úgy átlátom a dolognak a visszasságát, és, és annyira nyilvánvaló vannak, hogy ott beleavatkozom. De maga a rendszer erre nem képes. Nincs benne beépített védelem ilyen szempontból. Nem úgy van kitalálva, hogy ez, ez a kulimász ez, ez működjön. És ez, ez nem tudom, hogy ez mennyire jogalkotási kérdés önmagában. E, igen, Vagy valami többről van ez szó. Lényegesen többről van szó, e, valóban. Tehát az, hogy rosszak a ez csak súlyosbítja azt a helyzetet, hogy maguk jártékosok is csalnak. E, ha maguktól nem akarnának csalni, akkor még egy kevéséből jártékos szabályok mellett is lehetne normális játékot játszani. Igen. De sajnos nem így van. Hát például mondjuk csak adjunk egy példát, Ugye ez egy, ez egy emberi hozzáállás, hogy a kerületek és a főváros hogy működik együtt. Ha akarnak, akkor bármilyen nem formális fórumon együtt tudnának működni, tudnának megfelelően egyeztetni, és ebből akkor is, hogyha jogilag ez nem kényszerítőket erre senki. Igen. Na most t -t több szintje van ennek a dologonnak, amiről most beszélünk. E, Talán ahol meg fölfelé, hogy a fokozás legyen, Ugye a legkézenfekvő szintje az, hogy kifizeti a szakembert. Annak megfelelő szakfélemény van, annak megfelelő műfogy vagy terv fog készülni. Tehát az a bizonyos független tudós ideája egyre távolabban tőlünk, hogy ugye privatizálódik a világ, és ezzel kapcsolatban egyre kevésen független ember van. Tehát ez a dolog egyik fele, amiről az is, is... köszönjük, hogy meg lehet a, a szakértőt nem szabadna megfizetni, hanem a szakértőnek eleve egy olyan fix, hogy állandó jövedelemmel kéne rendelkezni, ami teljesen független attól, hogy ki kérdezi őt. Hát igen, ez egy ideális helyzet lenne, de ezt épp távolodunk, és a relada nyernosa végén utalt is egyébként, hogy, hogy kifizeti a szakértőt. Tehát a, a, a, annak megfelelően. Mert ugye érdeke, hogy az aktuális tudta éppen kiszolgálja, mert egzisztenciális szempontból ez neki fontos. Az ő szempontjából még érthető is, ez az egyéni túlélési taktikájának a része, csak ebből a sok egyéni túlélésből egy, egy kollektív összeomlás lesz. Ez, amit nem veszünk észre, hogy a negatív összegű vagyunk. Lehet, hogy egy, egyik másikunk esetleg nyer, de összességgel mindenki veszít. Ez az egyik dolog. A, a másik, meg hogy ö, a szakemberek ugye ö, kiszolgálják a politikusokat. És a politikus pedig ö, szintén rövid távú érdekeket néz. Tehát igazándiból a politikus inkább úgy kellene megfogalmazni, mint a közösség vezetője. Nevezzük így. Így talán jobban hangzik. Ez lenne ugye a, a feladata, és mint a közösség vezetőjének mintát kéne adnia a közösség számára. De manapság ez nem divat, hogy mintát adjon. Mert akkor vagy fel sem merül, vagy ha igen, akkor azt mondják, hogy hát ez most beleszól a szakemberek dolgába, nem is ért hozzá, egy szakmai kérdés, meg ilyesmik. És van egy példát. Nem a kedvencem, de láttam egy filmet, hogy Bahrain-ben vagy Dubajban már tényleg is másodlagos kérdés, egy ilyen olajságségben megépítették vele a legnabbsz szállodáját, valami óriási oltári méretű ö, épületet, amely ilyen, ilyen palota kinézete van, és ráadásul egy mestersége szigetre, és akkor le, le, megmutatták, hogy mi, miképpen építették milyen te technikai megoldásokat, de nem ez az érdekes, hanem a minta. Megbízták a világ legjobb építészét, a világ legjobb gépészét, a leg, világ legjobb statikusát, és a világ legjobb belső építészét. világ mindenféle országából. És megfizették őket, volt miből. És ugye, hát persze, hát minden a legjobb márványburgolatoktól kezdve aranyfüstemezik minden, ami kell. Igen ám, de a belső építész úgy gondolta, hogy jó, hát ezek a termek, ezek nagyon elegánsok is, ilyen keleti pompával fognak pompázni, de az a hatalmas aula, ami középen van, ez egy ilyen ö, spártai egyszerűsége fehér lesz. És akkor bement a sejk megnézni. Igen, szép, jó, és mikor készül el az aula? Azt mondja, készen van. Ez? De ez hogy lenne már kész? Hát nincsenek színek. Hol vannak a színek? És akkor nem azt mondta neki a belsépítész, hogy hát urám, hát ez az én műválkotásra, hát magában ezt szóljon vele, uh -huh. hanem megcsinálta a széneket. Uh -huh. Mert ez volt a megrendelő kívánsága. Na most az a gond a mai világban, hogy a megrendelőnek vagy nincs kívánsága, hogyha mondjuk... Egy, egy a közösség megbizottságként mm. rendelkező. Ha, ha a Ha a környezet lakosságot tekintem megrendelőnek, akkor a lakosság igen. hallgat. Ha vagy ha magánmegrendelő, akkor még borzasztó kívánságai vannak. Igen. A, azt meghadnám. Tehát egyszerűen, és itt, itt jön a harmadik szintje a dolognak, hogy a minták elvesztek. Mm. Szóval amikor az a, a, a, Ankerház megépült, amit már megszoktunk ott a Deagt teljes sarkán. A sárga, az a sárga, tornyos, nagy hatalmas épület uhum. kiemelkedik a többi közül. Azért szoktuk meg, mert már megszoktuk azt, hogy ilyen kiemelkedő épületeink vannak, de amikor ez megépült, ez nem volt megszokott egyáltalán, és amikor az építésze, aki egyébként valószínűleg a megendelődnek a kívánságára egy ilyen bombasztikus, feltűnő valamit akart építeni, és akkornak a, a színvonal meg is csinálta, és büszkékedve elvitte a fiákárem a képváros ágművel a a feleségét nagy kalapba és gnominó szoknyába ülve hátul, hogy bemutassa neki, hogy milyen épületet épített, akkor azt mondta nekem felesége, maga ez hogy képzeli te? <gül> szóval körülbelül, hogy a társadalomnak az önvédelme megszűnt, az immunreakciók megszűntek, mindent és mindennek az ellenkezőt lehet csinálni, néhány ember esetek dohog, meg szgatja meg, meg magát, de végül egyént egyet, mert nincs mit tenni. Tehát itt van a kutya elásva, hogy megszűntek a minták, megszűntek az immunitársadalomnak, valóban csak egyéni túlősége technikák vannak, és ezen közben terjeng a káosz. De vajon ennek persze ez abszolút messze vezet már a várostól, de mégiscsak összefügg, hogy nem arról van ez szó, hogy az oktatásban eleve az oktatásnak a rendeltetése vagy célja olyan mértékig elrugaszkodott az életre való oktatástól, tehát olyan elvont ismereteket ad, ami utána a praktikus hétköznapi életben nem működik. Tehát az embereknek egyszerűen a hétköznapok gyakorlatában való eligazodáshoz semmiféle útmutatót nem ad az iskola. Természetesen azok a tanárok, akik ott tanulnak, azok se tanulták ezt soha. Tehát ők maguk is ugyanúgy csetlenek, botlanak, és ha valamit többet tudnak, akkor lehet, hogy a diákenyek beszélnek erről. De hát ha úgy veszem, tanítanak matematikát, másodfokú egyenletet, de az, hogy hogyan kell mondjuk egy, egy konyha ilyen elszámolást megcsinálni, hogy a család költségvetése az ugye ne boruljon föl, és ne hiteleket kelljen fölvenni. Vagy hogy ö, ö, egyáltalán például hogy megtanulják azt, hogy mik a keresztnek az alapszabályai, hogy a gyalogos és a biciklista is biztonsággal tudjon közlekedni. Tehát hát ez már nem is része az oktatásnak. Vagy az, hogy például az önkormányzatokban vagy egyáltalán az embernek, mint polgárnak milyen jogai vannak, és, és egyáltalán mi lehet a viszony a hatalomhoz egy demokráciában, ugye? Erről egyszerűen nem eszik szó hanem a feudalizmusról esik szó, meg a, erről, meg arról, meg amarról, ami régen volt, de az, hogy ma mi van, hogy a, a, a, a gyerek föl tudja ismerni a dolognak a működését, hát erről semmilyen komoly információ hmm. nincs. Az a gyanú, hogy ezt külön kéne egy ilyen a polgári iskolája, vagy nem tudom mibe megtanítani. Hát igen, igen, de hát. Nos, uh, itt is lehetszik három magyar igazság, három dolog forog bennem, az egyik, ugye, hogy hát, a mai iskola rendszerben tapasztalatom egyébként, mert én magam is szoktam a fiamat korrepetálni. töltsét kéne tulajdonképpen alapvetően venni a sok könyv mellé, amit a gyerek fejéhez illesztve önvesztjük bele a rengeteg adatot, Igen. információt. De ezek nozai kockák, amiből ritkán áld össze a kép. Tehát elképesztő, hogy mikor nyangodják a szerencsétleneket, Tényleg olyan ö, szintű dolgokkal, általános iskolai szinten már relativitással nyomogatják őket, ami bőven elég lenne a középiskolában például. Tehát elég lenne, egyszer rossz még a tematika is. Tehát egyszer valamit el kell mondani, abszolút értelemben, hogy ez van. Pont. Ez az általános iskola szintjén. Majd ráér a középiskolán azt mondani, hogy hát így is lehet, meg úgy is lehet, de eleve így kezdem. A szerencsétlen soha nem fogja magáével tenni. Tehát eleve ez az egyik. Ö, a, a, és, a, és a rengeteg adat, amivel a Szent egy támadják szó szóval szorosabb értelmében. E, a másik pedig hogy a oktatás nevelés kötőjel. Ugye így szokták mondani. De az első, az ott, még csak ott lenne, a nevelés, hát nem tudom. Tisztelt, de hát lehet a a lehető beszélni, amikor ma az, tanálnak tanárnak, a kisehol nem jutod be. Hát, Tehát eleve egy, egy katasztrofális kiindulás, hogy azok az emberek, akik a tanárok vagy nagyon elkötelezettek, azaz. vagy pedig, hát azt kell mondanom, hogy nagyon szerencsétlenek, hogy nem tudtak valami más tanul, amivel érvényesülni tudnak, és hát kénytelenek tanárok lenni, amiben következik, hogy, hogy egyszerűen képtelenek arra a minőségre, amit egy tanárnak produkálni kéne. Hát igen, a példaadás, mert mégis a gyerek az példakövető, a mintakövető. Mm. Ilyen az ember. Így növekszik föl. És hogyha rossz mintát lát magát, akkor az fogja követni. Mm. Kicsit olyan a pedig, mint a kiskacsák, hogy amit előttünk látunk, magunk előtt látunk, azt követjük. <gül> és pont az az a kor, amikor legjoborna kéne erre figyelni, és nem... Azzal foglalkozni, hogy minél több adatot nyomunk a fejükbe. Uh -huh. És a, a harmadik, a legnehezebb kérdés pedig ugyancsak a mintavadás. Tehát ö, ugye éppen, amit mondasz is, hogy most történelemből, vagy akár irodalomból, művészetekből, vagy bármiből, ugye elmondják, hogy van ez, utána következett az, utána meg amaz, az, utána meg emez következett. És akkor egymás mellé teszik ezeket. És nincs az, hogy, hogy ez egy, ez ez egy csúcs végettél, volt, mondjuk volt. 50-nél, vagy, vagy valamikor jó régen, vagy mondjuk lehet, hogy 89-nél, de semmiképpen nem kapcsolódik ahhoz, ami most van. Hát igen, mert az már, erről már nem is szabad, mert akkor milyen érzékeny váltik a dolog, hogyha abban a pillanatban, hogy a jelenkorról beszélünk. Tehát Nincs olyan értelemben euh, hierarchia, hogy azt mondjam, hogy ez, ez a civilizációnak, a kultúrának egy csúcsidőszaka volt, amikor a zene, az irodalom, az építészet, a nem tudom mi minden a csúcson volt, ahhoz képest hanyatlás következett be utána, mert tatata, -ta -ta, mm -hmm. ez, ez, ezt soha nem is csinálták egyébként meg. Mm. Egymás mellé teszik, nivellálva, volt ez, volt az, volt amaz, és, és nem érződik tulajdonképpen benne, hogy mi az érték. És, és itt jutunk visszatonképpen a szakemberek képzéséhez, mert ugye kikerülve mondjuk az iskolarendszerből, pontosabban a, a általános és középiskolából, érettségi után bekerülnek egy szok, szakoktatásba, ahol aztán végképtelen nyomják a fejüket ilyen szakmai kérdésekkel, és tisztelt a kivételnek, remélem, hogy vannak ilyenek, de ilyenfajta... Értékrendet adó alma mater. Én remélem, hogy vannak ilyenek, bízom benne, de, de attól tartok, hogy a, a kisebbséget képviselik egyébként a felsőoktatásban is. Ezzel szemben el vagyunk foglalva, ilyen bonyol, majdnem bonyolult, mint mondtam, tehát bolonyai folyamatokkal, kredi pontokkal, meg ki ki addig állhat ö, felsőoktatási iskolába, ameddig akar nincs már közösség, szándékosan verték ezeket szépen, mert még az első fél évben az első egy még csak-csak együtt vannak, utána az egyik ide majd másik oda meg, vissza visszamegy, és, és nem is ismerik egymást. Persze az, az, az, az is igaz, hogy ennek a, a hátterében azért az is meghúzódik, hogy amíg, mert azért ez az oktatás nem amlott így össze, hisz a, a háború óta ugyan másforma, de ugyanezt tapasztató, csak akkor a politika volt a megrendelő, meg, meg az, hogy megfelelő munka képességű embereket megfelelő üzemekbe tudjanak irányítani. Most meg, hát ez utóbbi jön inkább elő, hogy a különböző általában múlti vállalkozásoknak a munkaerő igényét mi elégítik, és ők azt ilyen értelemben is támogatják általában a tudománynak az egyetemeket, amik a számukra praktikus dolgok, és hát ilyen nagyon másodlagosan néha hozzájárulnak néhány csöbb adományjal adományal, olyan dolgokkal is, amik igazából az emberi humánumot és a, a, pláne azt mondja, hogy holisztikus látásmódot, tehát az, hogy az ember a dolgok folyamatát át tudja látni, ilyen oktatási rendszert, akiben nem támogat senki, hisz akkor belelátna a kártyákba végül, ha kitanítanánk Hát így jön be az a mondás, és most akinek nem ingene vegye magára. A szakember olyan barbár, akinek a tudatlansága nem téred ki mindenre. Tehát valójában, ha igeneket akarunk nevelni, akkor tulajdonképpen barbarizáljuk a társadalmat. Mondjuk ki magyarul. Primitivizáljuk. Budítjuk. Tehát ha, ha el akarunk ö, távolodni a kultúrától, a kultúra embertől, akkor csak csináljuk ezt nyomjuk fel a fejüket mindenféle adattal, információval, küldjük rá őket az internetről, minden és mindennek az ellenkezője egyformán megtalálható, és, és akkor beviszük, hogy őt az erdőbe, pláne egy fiatal, aki még ugye nem rendelkezik elő személettel. Tehát igenis kutyakötelesség adatási rendszernek ezt a fajta alapot megadni a felnövekvő ifjúságnak, és utána aztán valóban jöhet a specializálódás, meg a, a szakma, meg, meg a rengeteg információ, de onnékül tényleg elvesznek, minden, hogy a mellékáltalában mutatja, tehát ö, ö, ezek az egyéni túlélési technikák és az egyéni alkalmazkolási technikák, amelyik a végeredménye egy általános káosz, aminek a lenyomata maga a város, amiről beszélünk, hát tulajdonképpen ezt mutatja. És ugye a szerencsétlen lakó, aki fel akar szólalni, érzi azt, hogy valami disznóság van, érzi azt, hogy valahogy nem mennek rendbe a dolgok, talán még azt is érzi, hogy, hogy konkrétan szituációkban egyes emberek hogyan élnek vissza, de hiányzik a, az a fajta elemző képessége, amit soha nem tanult, hogy hogyan lásson mögé a dolgoknak, hanem hanem ezt vagy primitíven pártpolitikai, vagy más ideológiai módon, vagy etikai módon, rasszista módon fejezik ki, ami tulajdonképpen tönkre is teszi a, az egész megnyilvánulását. Tehát azt mondja, hogy ezek a rohadt, nem tudom én kicsodák. Ezek meg az azok. Ezek meg az azok. Ez, ez valószínűleg lát valamit, hogy látja azt, hogy be vagyok csapva. Látja azt, hogy a fejem fölül adják el a házat. Látja azt, hogy most megy tönkre a családom. Látja azt, hogy elveszítettem a szomszédaimat, hogy, hogy az életem éppen most löknek ki tulajdonképpen. De ezt ő csak azt mondja, hogy mert ezek, ezek ilyenek, vagy ezek olyanok. Tehát nem, és nem tudja azt mondani, hogy állj! Ezt a folyamatot meg kell állítani, mert itt, itt, itt nem csak rólam van szó, hanem egy egész társadalom, sőt az illetők a saját maguk alatt vágják a fát. Hát jó, nyilvánvaló, ehhez kell ez a fajta, hogy mondjam, higgadt bölcs tudós is, aki, aki akit meg tudunk hallgatni, de azért, azért valljuk be, amit elmondott Lajdányi János, ahhoz, annak a fölfogása, nem kell egyetemi diploma, az lehet, hogy ahhoz, hogy végig tudja csinálni a következtetését, és az egészet analizálni tudja, ahhoz, ahhoz nagyságrendben magasabb tudás kell, mint az átlagembernek, de a folyamatoknak, az átlátása, az megértéséhez nem szükséges, hogyha ezt megértjük azt, amit ő mond, és mások mondanak a, a, a tendenciákról, akkor a, a következtetésünk, lehet nekünk is hasonlóan logikus, és nem fogjuk ezt mondjuk egy nem tudom milyen politikai vagy rasszista formában kinyilvánítás. Igen, ha a szemléletünk nincs eltorzítva. Tehát ha egészséges józan szemlélettel rendelkezik valaki, akkor igen ezeket egyszerűen palaszta észre látni lehet. Csak a gond az, hogy egyre inkább azt lehet látni, hogy ezek a szemléletek is torzulnak vagy politikai alapon, vagy még inkább ilyen, nem tudok, jogkifejezésén barbarizálási technikák vannak. Tehát ezek a bulvár akármik, amik nem is tudom, hogy minek nevezzem, akár tévé, akár sajtó, vagy lehetne folytatni, renget, a reklám dömping, meg mit tudom én, a bevására központoknak a gagyja szóval ez mind-mind egyfajta primitivizálás irányába halad, és, és leegyszerűsíti, le szimplifikálja tulajdonképpen az embereknek a, a néz, nézetét, az a érdeklődési körét, bezárja egy ilyen, egy ilyen zárvány zárt világba, azon kívül nem is nagyon látnak, lefelje dolognak, hogy valami nem úgy működik, ahogy, ahogy szeretnék, és és Ilyen ö, alapról kiindulva a valóban nem fogja rendesen átlátni a, a, a dolgok mozgatórugóit, hiszen benne él, olyan közel van hozzá, hogy nem ézi a bűzt, hiszen benne van maga is. Tehát nincs oda távolság, ami, amiből következne egyfajta szemlélet. És idejön egy nagyon fontos fogalom, amit szeretnék most közé tenni. Ugye a szolid. Azt gondoltam magam is, hogy a szolíd azt jelenti, hogy ilyen szelid. tehát, hogy, hogy ilyen finom ö, egy, ilyen, egy ilyen, ö, olyan valaki, aki, aki ö, empatikusan odafigyel, és itt tovább. Kérdem szépen a szolid, egy latin szolídként azt jelenti, hogy szilárd. Tehát a szolídajtás a szilárdságot jelent. Igen, mint egy például és, angolul egyértelmű. Így van, és... és ha, a a szolidaritás a társadalom kötő anyaga. Uh -huh. Ha nincs szolidaritás... Tehát önképpen az a malter, ami, ami összetartja. Ami összetartja, uh -huh. ami összetartja. Ha nincs szolidaritás, akkor mint oldott kéve omlik szét az egész uh -huh. atomjaira. Mondjuk ki magyarul. Erről van szó. Tehát, hogyha ez kiporlik, olyan, mint amikor egy, egy régi cement anyag baúszit. Cement ugye elpordik, és széthulannak a De követ. a szolidaritáshoz egy dolog kell, az, hogy akik szolidárisak, azok hasonló módon képesek legyenek látni ugyanazt a kérdést, ami, ami azért többé-kevésbé műveltségi kérdés is, hisz vagy azonos tapasztalatuk van, mondjuk például mondjuk a, volt hogy a szolidárnos, ugye annak idején, ugye a, a valenszal, ott ugye a munkások számára eléggé nyilvánvaló volt egy szituáció is, és a történelmi tapasztalat révén láttak ugyanúgy dolgokat. Aztán később azért látszott a politika, amikor megváltozott a rendszer, hogy az a lengyeleknél is ez a szolidaritás, ez azért egy múlt nosztalgikus elemévé vált, és azért ma már hát, egyáltalán nem ez működik, de, de, de ez a szolítság, ez csak akkor lehet, hogyha emögött van egy hasonló vagy nagyon hasonló alapokon nyugvó látásmód is. Nem feltétlenül. Nem? De a lengyeleknek a szolidoítása... De akkor az, az csak egy pontig fog működni, ...alapja... Nem? A hit volt, volt, illetve van, nyugodtan elmondani, lehetséges, hogy már nem azon a hőfokon, nem azon a fehér izzásos hőfokon, mint volt mondjuk 1980 körül, hanem mondjuk már egy ilyen vörös izzásba ment át, elfogadom, de még mindig lényegesen magasabb szinten van, mint nálunk, mert alapja a közös hit. És mondjuk ki, és ö, ö, nem Úgy az és a közös hit hozzá, egyfajta közös tapasztalat, az is egyfajta tudás a hit. Azt hisz egyébként most tudász, nem menjünk, de hogy, több is. Az azért a több is. De végülis is. minden tudás is csak hit tulajdonképpen, hisz a, alig van olyan ismeret, ami, amiről nekünk közvetlen bizonyítékunk lenne, tehát akár, hogy mi történt, mit tudom ha. Mohácsnál, vagy valami, ezt elhisszük, Persze. mert így ezt van. mondták. Így, így is pedig meg a Ma a, Egyébként a, a materializmus is egyfajta hit. Igen. Ugyanúgy, mint a, egyik, a, egyik a hiteknek, is, hogy hogy milyen alapon, de visszatérve, tehát nem biztos, hogy, sőt biztos, hogy nem azért kell nekem szolidnak lennem, tehát szolidárisnak lennem az embertársammal, mert ugyanazt gondolja, mint én, hanem azért merül az embertársam. Uh -huh. És ő ugyanúgy ember, mint én, és ez ennél már egy következő fokozat. Na de várj, amire amikor... legyek szolid szolidaritásban mondjuk azzal a <coughs> polgármesterrel vagy önkormányzati képviselővel, aki éppen most sibolja ki a, a vagyont. itt ő is embertársam. Igen, de itt a, ö, a hierarchiát nem megfordítani. Tehát ők azok, akik a mi vezetőink, ő nekik a, a felelősségük és kötelességük jó irányba vezetni a közösséget, mint hogy ők a közösség megbizottai tehát nekik kell szolidálisnak lenni a rábizottakkal. Ő rá bízva emberek, tehát nem ők vannak ránk bízva, legfeljebb négy évente egyszer, amikor szavazunk róluk, akkor ez ránk vannak bízva, de egyébként kész közben, tehát általánosságban ő, mi vagyunk ő bízva, tehát nekik kell szolidárisnak lenni, mi velünk. Uh -huh. Ö, és ez nem történik meg, akkor most milyen alapon vár, várja el bárki is, hogy most mi szolidárisak legyünk azokkal szemben, akik rá, rá, rá vagyunk utalva, rám vagyunk bízva, és nem vagyunk. velünk tehát, itt a dolog fő itt van, és valóban hát a játékszabályok ez egyik uka ennek az egésznek, hogy rosszul működik, a másik pedig valóban az attitűd. A belső attitűd, az irányultság, hogy miért kell tömegesen rossz irányba kihasználni ezt a lehetőséget, hogy lehet ugye a rossz játékszabály között játszani. Ha Tudom azt, hogy a bíró nem fog fütyülni, ha én felrúgom az ellenség, ellenfél játékosát, akkor feltétlenül föl kell rugni. Tehát itt, itt az emberi attitűd jön be, és, és az a fajta dolog, amit az előbb elmétettem lengyeleknél, talán nem így van, mert ők másképpen viszonyulnak egymáshoz. Hát csak egy, milyen világban élünk, hogy itt van egy napokban fölmerült másik ilyen. Igazából a, a vezetői hogy mondjam, csak um, erről az antiszolidaritásról szól. Ugye a Veres Jánosnak ez az uh, Audi ügye, hogy úgy mondjam. Amiben igazából nem az a probléma, hogy egy miniszternek nem kell egy, egy normális autó, ami adott esetben tök mindegy, hogy egy Audi vagy valami más. Az a probléma, hogy ő egy törvényes eljárást nem várt ki, hanem, hanem egy trükköt alkalmazott. És ez a trükk, ez végül is, ha úgy vesszük ez, ez egyfajta visszaélés vagy csalás. Ez, és ez, ez, ezt ő abban a szituációban nem tehetné meg normálisan. Nem. És a másik, a még nagyobb probléma, hogy utána mindenki fölháborodik a... a a kormányban, hogy ez, ez azért ezt nem kellett volna, mert ebben a helyzetben ez milyen ciki, hogy valaki így viselkedik. Mert most ugye az emberek mennyire érzékenyek erre. Tehát nem az a probléma, hogy ez önmagába véve hiba, és ezt nem kellett volna, és ezt egy miniszternek meg kell állnia az, hogy, hogy, hogy legyen benne annyi önmérséklet, hogy a törvény szerint csinálja dolgokat. Különböző, ha jár neki, akkor jár neki. Ha meg nem jár, akkor meg várják, ki a sorát. Ennyi. Hanem az, hogy igazából itt az a, az a problémájuk, hogy jaj, jaj, lelepleződünk, hogy ilyen dolgok csinálnak. Most ilyet nem szabad csinálni, mert az emberek most a válság miatt ö, ö, sokkal érzékenyebbek, mint eddig, és még rosszabbat fognak rónunk gondolni. Tehát ebben a közegben Ugye egyik vakarja a másik hátát, vagy egyik fal az a másiknak, és még az erkölcsösnek látszó megnyilvánulások is hazugok tulajdonképpen. És hát ezt, tán, ezt csak azért hoztam, nem annyira, hogy ezen lovagoljunk, hanem ez egy olyan, mint egy lát példa, ami igen. kijött, ami hát egy ilyen, egy ilyen hatodik előtt, vagy valami ugye, ez, még a többi előtt, ugye százával és ezrével ö, működik, és elnézik egymásnak azt, hogy ja, hát igen, persze, hát ezt így szoktuk, mert igen, csak ki hogy kitudódjon, mert az ciki. Nos, hát említettem, hogy csalás, vagy ilyes visszaélés. A helyzet ennél rosszabb. Tehát nem csalás és nem visszajedés, mert formálisan a szabályoknak megfelelt. Tehát az érvényes játékos szabályok, amire beszélünk, vagy bocsánat, az, hogy ő megkerülte a nem tudom milyen közbeszerzési ízét. Hmm, a a Vám ke hatóságon keresztül szerezhette be az autót, az egy, az egy ilyen kis kaput. tehát az mindenképpen azért szabálytalan. Jó, lehet, hogy van benne valami ilyesmi, de, a, de ez másodagos még kérdés. Még akkor is, hogy ennek nincs büntetése. Ez, ez A lényeg a, a szemlélet maga. Ugye most a pézeminiszternek a reggeli autójáról beszélgetünk éppen, de arról nem beszélünk, hogy ez tömeges, hát már amennyire ugye a mállami tömegesnek mondhatók, de általános jelenség a, az állami ö, szférában, és hát nyugodtan merem mondani az önkormáti szférában dettó, tehát ezek a főhivatalnokok, Hát arra érdemes beszélni, mit jelent ez az, az, hogy hivatalnok, meg hivatás, meg elhivatás meg ilyesmi. Egy eleve hogy, hogy az államit és az önkormányzat már egy ö, kategóriába kezeljük, ami az önkormányzatiságnak is egyfajta a megcsúfolása. Hát vezető igen. kérdések ezek, de most, hogy ne térjek le erről. Igen. Általános jelenség az, hogy van egy szabály, mondjuk játékszabály, hogy beszélünk róla, hogy az is meg van határozva, hogy milyen beosztáshozsi szinthez, mondjuk osztályvelető, tovább vagy most már szakállampitkár. Tehát így fölfelé, kinek milyen kategóriájú kocsi jár. Tehát szolgáltató kocsi. Az megvan határozva, hogy hány köpcenti, hány, mit tudom én, meg a határozva ezek a, ezek a paraméterek, hogy, tehát nem típusok vannak meghatározva, hanem paraméterek. És feltűnő jelenség, hogy itt a minisztérium meg előtt elég egyforma kocsik állnak, hogy de miért? Azért, mert az adott paraméter kategórián belül a legmagasabbat veszik, következetesen, A legnagyobbat, a legerősebbet, ami még éppen belefér abba a paraméterbe, uh -huh. következetesen, még véletlenül is a kisebbet. És ez egy természetes gondolkodásmód. Nekem ez jár. Uh -huh. És az, hogy, hogy egyébként másokkal mi van, hát majd legfeljebb felhozunk egy határozatot, azt el van intézve. Uh -huh. Tehát itt van, amit az előbb beszéltem, ez a gondolkodásmód, ami a, a, a pusztulásba viszi az országot. Mert, mert nem érzek együtt az embertársaimmal, mert nekem ez jár. És formálisan nem sejtettem meg semmilyen játékszabályt. És, és azért halljuk be, hogy közben ez a gondolkodásmód, ennek a, az egyéni nyeressége, azok gyakorlatilag az okozott kárhoz képest. Mert az a kis előny, hogy ő most négy évig ilyen auton jár, vagy nem tudom én, kicsit több pénzt keres, nem tudom én, nyolc igazgatósági tagsággal, az eltörpül ahhoz a, a kárhoz, amit ugyanez a mentalitás nem és csak a, ezeknek a kis dolgoknak a, a biztosítására fordított ugye, energia helyett ahelyett, hogy a nagy dolgokat csinálna eltörpül a kár mellett, és, és hogy mondjam, és a visz nem direkt károkozás, hanem a felelőtlen ö, döntések sorozata az, ami a, a következménye. Hozzá nem ért felelőtlen ö, adott esetben egyébként ö, lobby érdekeket kiszolgáló, és itt az ez egy más kategóriát már majd, hogy nem ö, ugye ez a büntetőjog irányába viszi el a dolgot, de hát politikusokról van szó, úgyhogy nagyon védettek ilyen szempontból, de ebbe az irányba viszi el, hogy az a kis vacak előny, amit megkapott, az amögött tulajdonképpen mekkora felelőtlen viselkedés húzódik meg a másik oldalon. Éj. És összegy ez nem így volna, hogyha az önmérséklette lett és azt mondani, hogy nem, nem, én elfogadom azt, ami van, és így döntök és az a döntés az, az nem lobby érdekeket szolgál, hanem az az igazságot szolgálja most. Legyen most az egy, egy hát kis azért igazság. Azért, hogy akkor van közjó. közjó. ugye nehéz megfogalmazni, mi a közjó, de azért ennyi idő után, húsz év után, hogy nagyjából globálisan látható kéne, hogy legyen, hogy mi mm. ez a közjó, és sajnos nem ebbe az irányba haladnak a folyamatok, hanem egyéni javak felé, ugye? És, és itt érünk visszatonképpen a erelti témánkhoz, tehát amitről beszéltünk, az a jéghely csúcsa és ne esik. A véletlenül most a víz fölé bukkant egy, egy ilyen kis csúcsocska, hogy itt most néhány ember beidéztek valahova. Igen. Más kérdés, belőle? De bármekkor a korrupciós volt mögöttük, ezek az emberek egyénileg ki fog, ki fog derülni, hogy tulajdonképpen filléreket kaptak ahhoz képest, ahhoz képest a kár van. Hoz képest, amit gyakorlatilag előidéztek. Igen, erről van szó. És ott van, a, ott van a jéghegy, annak a, a többi része még a, a láthatatlan mélységekbe, de ez a jéghegy könnyen felhasíthatja ezt a hajót, ha nem vigyázunk, és mindannyian elsüllyedhetünk, még azok is, akik egyébként most fölül vannak a, a kapitányi hídon, vagy pedig együtt fog elsüllyedni, mert, mert egyszerűen, hogy nincs, nincs egy, együttérzés azokkal a kapcsolatban, akik lent a szemet lapátolják, ebből, ebből csak rosszul ki. Tehát valóban messzire vezető kérdések ezek. Hát mit jelent az, hogy, hogy hivatalnok? Mit jelent az, hogy hivatás, elhívás? Maga a szó, a, a nyelv az bölcs, ez egy hivatás, amelyik, amelyik elhíváson kéne, hogy alapuljon, elhivatottnak kéne lennie, hogy a közjót köz szolgálja, és nem az egyéni jót. Annak semmi keresni valója a közszférába, akik nem így gondolkozik, a magánszféra egy külön történet, más kérdés, hogy szabad-e ennyire nyaklónékül elereszteni a magánszférát, ez megint egy újabb téma lehetne. Tehát valóban ezt a rossz konstrukció, rossz átoszabályt még, még, még nem, hogy nem használnánk ki a lehetőségeket, amit a rossz irányítás ad, hanem még rá is teszünk el a párta, tehát kikibukkannak ezek a jéghegycsúcsok itt-ott, még ebben a rossz konstrukcióban is. Állasson be Fejezzük. nem is kezdek egy új gondolatba, mert nem is mondom el, hogy mire gondoltam. De mondd Nem el. mondom, mert el, ezek újabb félőreig fog tartani, és nekünk be kell fejeznünk a beszélgetésünket, hisz utána még számos műsor következik a civil rádióban, és azt is engednünk kell megszólalni. Hát talán annyit akkor ehhez, ha már civil rádióban vagyunk, hogy, hogy amit a hivatásosok nem tesznek meg, azt valóban a civil kell megtenniük, és hát ahogy Ladány János utalt rá, hogy már azért kezd épedezni itt ott a helyi társadalom, mert rájönnek, hogy ez a negatív összefő játszma, és itt mindenki csak veszíthet. Hát nem igazán jó megoldás, arról jövő kezdeményezés mert rossz hatásfokú, de például valóban nincs más. Ezért hát ezt kell tenni, ahol lehet, amikor lehet, mindent meg kell tenni, hogy lehetőség szerint a magunk életét, és nem csak a magunkét, hanem a másét is, és így együtt az életünket javítsuk, vagy legalábbis ne engedjük továbbvontani. Önök a nagyvárosi dilemákat hallották, a Lundja és Bányai Gézát, két hét múlva jelentkezünk, ismét köszönjük a figyelmüket.